«Ми програли війну. Цю війну ми програли. Нас не вистачило на чотири фронти. Війну, може, й так, сказала вона, але не боротьбу. Боротьба не має кінця без осягнення мети. Звісно, тільки я не хочу, щоб вони тебе вбили, зайчиня. Тобі треба відійти з цього пекла». «Ти ж хочеш, щоб моя душа мала спокій? Поїдь до моєї мами Марії у Друговиш. Це недалеко від Миколаєва». Зноска. ідеться про містечко Миколаїв на Львівщині, яке на той час належало до Польщі. «Мама тебе заченя заховає у пазуху. Вона врятує тебе. Ти перебудеш у неї лиху годину, а ще ліпше – коли станеш їй за дочку. «Чому не за невістку?» «Не перебивай мене, зайчиня!» Спитаєш Марію Гірняк. Вона живе біля церкви, і прізвище її у діводстві було «Підцерковна». «Ти знайдеш, ти дійдеш, ти ж умієш пройти там, де не вміє ніхто. Обіцяй мені, зайчиня!» Я не хочу без тебе. Згодом я тебе там знайду, бій ме. Він присягнувся їхнім словом, сподіваючись, що вона на знак згоди відповість йому усмішкою. Але Маруся не усміхнулася. Не знаю, сказала вона. Блискавка найчастіше вбиває того, хто тікає від неї. Розділ 7. Поява Марусі в Зозулинцях, де затримався на перемарші другий корінь Восьмої самбірської бригади, не здивувала Осипа Станіміра. Він уже втратив здатність будь-чому дивуватися, на його вимученому обличчі лежала печать незгладимої туги і розгубленості. Розмовляли вони в напіврозваленій клуні, яка більше скидалася на хвилеве пристановище біженця-погорільця, ніж на військовий штаб. Осип сидів на снопі кукурудзиня і, посмикуючи свого правого вуса, повторював одне й те саме. «Ми ж не взяли ні їхніх погонів, ні хоругу, ні присяги. Так вийшло». Могли б і взяти, сказала Маруся. І яка тепер різниця? А як могло бути інакше, якщо обсадити, але не стріляти? Ми вимагали від начальної команди дати нам ясні розпорядження. А у відповідь чули одне – тримайтеся, ніяких сутичок, проводяться переговори. Маруся мовчала. «Ви були тоді в Києві?» – спитав Станімір, наче забув, що повстанцям заборонили входити в місто. Але Маруся сказала, «Була де?» «На Бесарабці і біля Лук'янівської тюрми». «Ну то ви знаєте чогось зрадів Станімір. Нам наказали обсадити найважливіші об'єкти, але не стріляти». Тільки перемовлятися. А якся перемовляти з москалем, який знає лише брехати? Що тепер говорити? Я хотіла спитати. Його тут немає. Він у шпиталі. Станімір ще як тільки побачив Марусю, здогадався, що вона розшукує поручника гірняка. Він не міг їй сказати нічого втішного, окрім назвати місце шпиталю. Маруся вже поривалася йти, але Осип притримав її за лікоть і знову завів своєї. «Ми цілком автономні. Не взяли ні їхніх погонів, ні хоругу, ні присяги. Тільки й того, що тепер не воюємо з ними. Направду це не військовий союз із денікінцями» а таке собі тимчасове замирення. Тактичний маневр, розумієте? Бо як воювати? Армію докінчує тиф. Марусі здалося, що Станімір схибнувся. Він раптом сказав, «Я б вам не радив туди йти». «Куди?» «До лічниці». «Чому?» «Бо ви його не впізнаєте». «Я був там. На це неможливо дивитися. Та й небезпечно. Вам це вже ні до чого». Станімір подумав, що вона його зараз ударить. Він був не проти. Йому навіть хотілося, щоб вона його вдарила. «Прощавайте, пане сотнику». Маруся вийшла на двір, де її дожидав Сірий. Станімір вискочив у за нею і гарячково риючись у кишені майже закричав «А оце ви бачили?» Він тримав забирку ключа, який коливався в його руці як маятник. Це був звичайний замковий ключ з плескатими зубцями на кінці металевого стрижня. «Не розумію», – сказала Маруся. «Це ключ від Київської думи». Ми взяли її, Київ був наш. Маруся скочила на сірого коня і погнала в бік поля. Станімір дивився їй услід, аж поки Маруся не сховалася за пагорбом. Нерви його розпрягли, станімір заплакав. Шпиталь містився в приміщенні, яке найменше годилося для лікування тифозників. Це була спіжарня. Зноска спіжарня – велика довга комора для зберігання зерна. Давно покинутого фільварку на швидку руч пристосована під лазарет. У відгородженому дощаною стіною передсінку розташувалася вся канцелярія шпиталю, де Маруся застала одним одного лікаря. Задягнутий у військовий плащ поверх халата, він спав за столом, поклавши голову на схрещені руки. Прочинивши ще одні двері, вона зайшла до приміщення, де лежали хворі. Це була обитель самої смерті. У темній величезній коморі Маруся не побачила жодного ліжка, Напівживі подоби людей лежали покотом на долівці, застеленій соломою, що від сирості і нечистот стала вже перегноєм. Не було чим дихнути. Змішаний сморід блювотини, поту й сечі завистут хмарою випарів.